Паломництво в Мекку, На Пакульську стерню, В Пакульській калюжі, Гновячок ти мій ріднесенький, Комплекс селюка, Клеймо селюка, Не треба було їхати сюди. А куди? На шматки розвалююсь, Як літак у повітрі. Ще лечу, А вже відпали стабілізатори, Відламалося крило і друге, і вже повітря не тримає, хоч мотор ще реве, криком кричить, чіпляється за ілюзію існування, давно приречений, і ось сторчака у прірву слова слова, бо ти весь зітканий із слів, і слів не гарантованих золотом життя твого. «Кому слова? Кому слова?» Я перестрибнув канаву ще глибоку. Кладовище обкопали скоро по війні. З роками земля осиплеться, канаву занесе листям, і стане вона майже непомітною для ока. Ще пізніше кладовище відгородять від поля парканчиком, і кожної весни фарбуватимуть у зелений.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 Топачі палитимуть вогнище, щоб відтала земля, і битимуть її ломами. А після похорон буде біла морозна ніч. Місяць повний, як жорно, яке ти стільки крутив у дитинстві, зрошуючись лізьми і потом. Висить над полем, над кладовищем. Такий місяць, близенький, що можна дістати його рукою.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 на краю Пакульського поля. Пішов між могил безхрестних і безіменних, між зелених хвиль людського моря, неподалік глинища. Запам'яталося з матерних похорон пізньої осені, мросив холодний дощ, розмокла глина навколо останнього пристанища матері. Руська дорога, якою вертали в село, сутеніло. З поля напливав москлий туман,